Ora, oh, raba. Ora, oh, raba. Ô, oh, dona raba. Ô, oh, dona raba. E tá rabe bem. Uh, WM. Olá, lá, oh, ô, não raba brisa não, pô. Canta sozinho, não quero não quer gravar com você mas... <risos> Certeza? Pera, pronto. Se liga que eu quero ver a raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa que fica tudo balançando, tá ligado? É, é ela mesmo, ela mesmo. É a Joaquina, a Xanaína A da cocinha, tá ligado? A da cocinha A Xanilda Ei, bichinho, tô te observando, hein Ei, bichinho, tô te observando, hein O grave toca ela fica como Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô balançando balançarança tô balança balança tô balançar se eu tô só te observando Ei, se To só te observando ó oh, olha a raba dela tá comotumtum balança na raba dela tá como tum, balança na raba dela tá comotumtum tum, balança na como? tum, tum, ba tudo balançando todos os movimentos das meninas é calculado na bunda nessa hora ó oh. balançando balançando balançando dona maria sua filha tá bem dona maria sua filha tá bem. Rabale, rabale vai Rabale véi, rabale, rabale vai Rabale véi, rabale, rabale E aí, laou, oh, faz o que eu digo, não faz o que eu faço Sabe por que? Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão E ah. aí,